أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا لك سبح والله عز سبحانه وتعالى لك صلاه السلام ولا شيء Allahuva miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne ashave i sve koji slijede njihov put do dana. Neka je neizmjerna zahvala i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, a posebno na blagodati Islama i blagodati upte. Poštovana braćo i sestre, večera ću govoriti o, o Kur'anu odnosno govoreći o tome kako da bolje razumijemo Kur'an i kako da se bolje korisimo jeli od Kur'ana. Mi znamo da je Kur'an Allahov govor koji nema nikakve sumnje. Dalikal kitabu la rayb fihi. La rayb fihi. Mojega nema nikakve sumnje. Nema sumnje u to da je ono od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki harfi svako, jeli, svaka riječ. I nema sumnje da, da Kur'an poziva istini i pravom putu. Kur'an kao posljednja Allahova objela i Muhammeda rekih srlatu wasseram kao posljednji njegov poslanik su neizbjerna milost ljudima. I mi smo jeli, korisnici da kažem te milosti. Mi koristimo milost Kur'ana i milost posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Huderlil mutaqin, on je uputa onima koji traže pravi put, onima koji su bogobojazni, koji tragaju, odnošno trude se da budu bogobojazni. Kur'an nije samo zbornik propisa, izvor pravnih propisa. I znamo da iz Kur'ana kao pravnog izvora, Crpimo islamske propise, ne pe, ali većinu. Kur'an je prije svega Allahov govor, on je ono što življava vjernišku dušu. Zato Allah je uvršanu kaže, uputa za bogobojani, uputa. A u drugom ayetu Allah subhanahu wa taala kaže: "Ja ehlul-ladina am, ja ehlul-ladina amanu, istajibu lima yuhyikum." O vjernici, odazovite sa Allahu njegovu poslaniku kada vas pozove je ono da prihvatite ono što će vas oživjeti. Kažu islamski učenjaci, neki kažu da je to islam kao vjera u cijelosti, a drugi kažu da je to Kur'an i Sunnet na prvom redu Koran. To ono što oživljava ljudska srca. Ljudska srca jeli, u duhovnom smislu oživljava Koran, oživljava učenje Korana, njegovo razumijevanje i njegovo praktisiranje u svakodnevnom životu. Ja ću prvo kazati i pod, pod, pod, podsjetiti nas na važnost druženja sa Koranom U smislu da održavamo svoj duš, svoje srce živimo. I danas živimo, nažalost, u vremenima kada mnogo toga oko nas iscrpljuje našu vijevu, naš, naš iman. Lakše je biti vijednik, musliman u mekoj življeni, puno lakše. Je puno duhovnosti, puno te duhovne energije oko tebe punite samo i ne moraš ti tražiti uvjeli, tu energiju. Dok na našim prostorima, u našem slučaju, mi sami moramo tragati, mi smo, da kažemo miskini, moramo tragati za tom duhovnošću. Tražiti je, gdje? Tražiti je ovako u lijepom društvu, na predavanjima, tražiti u ibadetu, u namazu, tražiti je u sadaki, tražiti je u učenju Kur'ana. Posebno ističem učenja Kur'ana, jer Kur'an, do njega svi možemo doći, svi ga znamo učiti, čitati, imamo čak i prijevod, možemo ga razumjeti. I on je najbolji izvod te, te duhovne snage, duhovne hrani za naše srce. Najbolji izvod, o čemu govori i mnogi ajeti, između ostalog ovaj ajet koji sam spomenuo, i o tome govori mnogi hadis, Kur'an, i učenje Kur'ana, zaista jeli, čisti našu dušu, naše srce i poji ga jel, tom duhovnom, da kažem, duhovnim napitkom i hrani ga duhovnu hranu. Mi, bez obzira koliko govorimo o Koranu, činjenca je da ga mi ne učimo dovoljno. Mi ga možda učimo redovno, relativno večer, redovno. I učimo ga možda pomalo, većina nas, ali ga ne učimo dovoljno. To isto kad se kad čovjek malo koji zalo uzme hrane na brzinu, pa ovdje da radi neki težer posao. Neću on dugo izdržati. Odmah, jeli, što kaže, zavezao nebe samo se mora se dobro nahraniti za, fizi, za težak fizički posao. Zato se fizički radnici dobro nahrani jakom hranom. Tako isto mi smo ovdje, kažem, u ovim vremenima i na prostoru, kao teški fizički radnici koji brzo trošimo energiju, duhovnu energiju. I nama mi se trebamo uvijek dobro nahraniti, nahraniti duhovnu hranom. ne pomalo čopkati dovoljno, na dijeti, ne, u ovom slučaju nema dijeti, u ovom slučaju mi možemo i dobro jesti, dovoljno. Ovo je, da kažem malo, je li metaforički, ovaj, da, kada je u pitanju učenja Korana, i zaista mi trebamo redovno učiti Koran i dovoljno, redovno i dovoljno, e sad koliko je dovoljno? Vi ste često slušali jeli, o shalabima i u prvim generacijama muslimana i Selefu, kako su oni učili Kur'an. Znali su proučiti za, za deset dana, hatmu, neki za sedam, neki za tri, neki za cijeli, jednu noć, cijeli Kur'an. Ali poslanika je historiata, kako se nam preporučio, da se Kur'an ne, ne prouči za manje od tri dana. Jer čovjek tada ne može da ga uči onako kako treba i kako je propisano. I ne može da razmišlja o Ako učimo Kur'an sa razmišljanjem, naravno vi ne razumijete većina vas arapski jezik, pa trebate čitati prijevo da bi razumijeli. Ako ne učimo Kur'an sa razmišljanjem i razumijevanjem, onda će to učenje na nas ostaviti malo traga. Malo traga i to će biti nedosoljena hrana, da kaže. Nedosoljena hrana. Zato ću ja večera se kada je u pitanju Kur'anu, I uh, to kako se koristiti što bolje kur od Kur'ana, napomenuću večeras da su islamski učenjaci u Kur'anu, izučavajući Kur'an, utemeljili određena Kur'anska pravila, pravila u životu svakog muslimana. Kur'anska pravila u životu svakog muslimana. Ja ću već spomen spomenuti samo jedno i govoriti samo o jednom tom pravilu koje čovjeku pomaže da da bolje razumije Kur'an i da se okoristi Kur'an u svakodnevnom životu. Jer ovo je jedna, jedna strana kad mi učemo Kur'an kao ibadet. Ne moramo čak, čak čitati ni pri to ibadet i to učenje će ostaviti trage na nas. Međutim, potrebno je da razmišljamo o Kur'anu, alatu, traženu. Kada Allah Subhanahu Wa Ta'ala اَفَلَا يَتَدْبَرُونَ الْقُرْعَانَ اَمْعَلَا قُلُوبٍ اَكْفَارُ Zar oni neće da razmisle ili razmišljaju o Kur'anu ili su njihova srč, srca zakatančena, zatvorena. Znači nije dovoljno samo čitati Kur'an. Nije dovoljno ga samo učiti naravskom. Čak nije dovoljno ni čitati samo prijevod nakon nego moramo razmišljati o tim Kur'anskim ajetima jer su oni nama upućeni, ti kuranski ajate su nama upućeni. Zato kažem, ova pravila ili ovo pravilo koje ću učeljes govoriti, pomaže nam da Kuran provodimo u životu. Kada bi uspjeli samo iz Kurana zapamtiti desetak, dva desetak kuranskih pravila za život, mi bi bilo od onih koji razmišljaju o Kurano i koji, koji se eli koji Kuran koristi u svome svakom Jedno od Kur'anskih pravila, u stvari to je jedan Kur'anski ajet. Jedan Kur'anski ajet je vrhunac pravde, Allahove pravde koju uspostavio na zemlji među ljudima. A taj Kur'anski ajet ili to Kur'ansko pravilo u životu čovjeka ili ljudi, svih ljudi, odnosi se na sve ljude ne samo na muslimane, to pravilo glasi evo bila Šejh Farudin wala taziru wazira wizra ukhra ani jedna griješnik odnosno ni jedna duša neće nositi tuđe grije jedna duša neće nositi tuđe grije kao islamski učenjaci da je ovaj ajet ili ovo kuransko pravilo da je to jedan veličanstveni princip u islamu a to je princip pra princip prav. Danas ono što najviše pali na dunjaluke pravda. A Kur'an je u temelju pravda. Kur'an je u cijelosti pravda, je dolazi od onoga ko je pravda. Niko neće tuđe grijenost. Da ovakvo je slobodnije prevedemo. Niko neće tuđe tuđe grijenosti i niko neće za tuđe grine govorati. Zašto je ovo bitno? Kaže bitno je zbog toga što uh, da je čovjek venu sigurnost da će mu biti pravedno suđeno na ovom svijetu. kada dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala, trebamo biti, jel' potpuno, spokojni i mirni i sigurni da će nam se pravedno suditi. Niko nam neće moći podvaliti svoj grijeh ili nećemo mi nositi tuđe grijehe. To je jedna, jedna korista ovog kuranskog pravila, a druga je što... Ovo pravilo treba da nas nauči da se nikada ne trebamo i ne smijemo baviti tuđim dijelima i tuđim grijesima. Tuđim dijelima tuđim grijesima i nećemo za njih biti pitani. A nažalost mi se vrlo često bavimo tuđim dijelima kao da ćemo mi za njih biti pitani. I to je jedna pojava česta među muslimanima. Puno se više bavi tuđim dijelima nego svojim. A treba da bude obrao. Da se bavi više svojim dijelima i dobrim i lošim gleda da gledaju da nude da unaprijedi sva dobra djela da ih više čini a da ona loša da je da zaposteje odnosno da se da, i, da se za njih, da da je ostari uzvišen Allah subhanahu wa taala ovoma ajetu spominje vizr to kao teret niko tuđi teret neće nositi grije poredi sa teretom i zaista kažu islamski učitelji da su grijesi teret za vjerničku dušu vjernih svaki grije posebna kojih je više doživljava kao teret, koji ne može nositi na svojoj duši. Mora ga se što prije osloboditi, a oslobađa ga se teubom, iskrenom teubom Allahum s.w.t. Ovo pravilo i njegovo značenje nije važilo samo, jeli, odnosno ne važi samo za ovaj umet i za poslanika Muhammeda s.a.v. nego ono važi i važilo je Za sve poslanike, zato Allah subhanu wa ta'ala kaže je li u suri, a neđu reciti meni onome koji istinu izbjegava i malo udjeljuje i posve prestane udjeljivati, zna znali on ono skriveno i ono što je skriveno pa vidi, zato nije obaviješten onome što se nalazi u listom na Musaovi i Ibrahimovi, koji je obaveze potpuno ispunjavao, ispunjavao da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi i da je čovjek ovo samo ono što uradi i da će se trud njegov zaista iskazati i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažen biti. Ovi ajet ili, ili ovaj kuranski ajet je u stvari jedna najveća istina kada je u pitanju Islam, a to je e, istina utemeljena na pravi. To je Allahova pravda na ovom i svijetu. Ovo pravilo, o kojem već raz govorimo o kuranskom pravilo, nije u jeli, kontradiktornosti sa drugim kuranskim ajetom, da ne bi ovaj, pogrešno ga razumijeli. Kuranski ajet koji ima Allah je urešanovu kaže, kada je jahmilunne efkalehum u efkale na efkarihim. Kaže, ali će sigurno vlasti to breme i breme onih koje su u zabludu odvrnosti. Ovaj Kur'an svijet nam govori da će čovjek nositi breme svojih grijeha i breme onih koje je zavu dodljel, na krivi put navljel. Ovi ajti nam ukazuju da će čovjek nositi grijeh. Prvo svoje grijehe koje učinio, svaki grijeh. Naravno za kojeg se nije pokajao i koji nije očistio u novom svijetu. I da će nositi grijehe navođenja na zlo i u zavu. To znači da ako smo ako smo jeli čovjeka naveli na grijeh, mi nećemo rostim njegov grijeh, nego ćemo nositi svoj grijeh navođenja i zavođenja. To je poseban izazvan grijeh. A hoće nositi svoj grijeh koji je učinio. Ako smo čovjeka naveli da ukrade, on će nositi grijeh itdvarajući za taj grijeh krađe. A mi nećemo gvarati konkretno za ta njegov grijeh, nego za grijeh navođenja, jer navođenje na zlo je samo posebni grijeh. Kao što je navođenje na dobro, hajr, kao što je navođenje na dobro, se vapljeno. Tako kaže poslanika, rekao salatu wasalam, dao ala hajri kefa'ilin, onaj ko uputi nekoga na dobro, ima nagradu kao i onaj ko ga učinio. Stvarno nema nagradu za to djelo, Konkretno, nego ima nagradu seba, zato što je oputio na hajde. Kaže, jedna skupina nevjernika ili vođa nevjernika nastojala je da ljude u vrijeme poslanika ili srlatoslan, da i zadrži na nevjestvu ili u nevjestvu u kojem su bili. Ili da one koji su postali vjernici, da ih vrate jeli, na krivi put, da ih vrate u zavu. Šta su im govorili? Oni su htjeli da ih da ih i da ih prevaraju jednim potpuno suprotnim pragnomom u večerašnjem pragnu. Oni su govorili da mi ćemo nositi vaše grije. Hajde se mi, pratite ovama, sadama, budite naši. Mi ćemo preuzijeti vaše grije, ne bojte se Ne Nemojte se toliko obojati. I ne mojte toliko biti bogobojan. Zanimljava toga je danas. a toga je danas da ljudi kažu ovaj, dan u sebi za pravo, da, ovaj, da, da preuzmeju na sebe grije. Kaže, ja što te grije preuzijeti tvoje ili vaše nasudnje da na sebe. Ne To ne može nikom. Šta su oni govorili, jel? Govorili su, kaže, nevjednici govori vijednicima. Slijedite naš put. A mi ćemo nositi vrijeme vaše. A ne bi ponijeli ni jedan vrijed njivo, oni samo lažu. Prvo znači oni lažu. I da mogu ponijeti, ne bi ponijeli. Nego samo želi da ljude prevare, da ih navedu na zlo. I to je osobina nevjednika, odnosno bezbožnika. Običavaju, ali lažu. Ali će sigurno vlastito vreme nositi i vreme onih koje su u zahodu odvjeli i za laži koje su iznosili, doista će nas u njem danu govarati. Oni će nositi svoje grijehe. I nosit će grijehe, stvari grijehe zavođenja, odnosno odvođenja s pravog puta, zavođenja, jel' s puta i navođenja na zloj zapot. Namjeću neke praktične primjere, ili ovo kuranskog pravila, da niko tuđe grijehe neće nositi. Jedan prvi primjer je Jusuf alai selam, poznato kuransko ukazivanje u Suri Jusuf. E, znamo tu priču, znaju i mala djeca, je li o tome da su ga, da su ga braća iz Zavisti, iz Ljubomore, bacila u Bunar, on je u Egipat i tamo je postao, da kažem, e, Allah ga je postavio na visoku poziciju gdje je odlučivao o riznicama jeli, vladarevi. I što se desilo? Kada su došla na braća Jusufa, on je, da bi zadržao svoga brata Benjamina, podmetnuo je čašu, odnosno nekih peha, podmetnuo je u njegov toba. Kažu pisananski učinjaci da, da je to uradio dozvoljeno da je Allah subhanu wa ta'o i rošna, i nije, nije dozvoljeno da da nekome podmetnemo nešto, da vam podvalimo i da, da ga okrivimo i da vam to ispašta. Ali Allah ljudi šanom dozvolio Jusuf alai sallam kao poslaniku da to učini. I šta se desilo na kraju? Jusuf alai sallam je kazao da je ukradena čaša pa ćemo ju pronati, tražit ćemo je. I onda rekoš i kaže o upravnići, rekoš i oni. Ustavljati da su našli čašu kod, kod ovoga Benjamina On je počeo, njega za zadnjeg ostavio. I na kraju nađu kod Benjamina. I kaže, moramo njega uzeti. Jer ova kazna je bila kod Toga, nađu tu čašu ili peha, njega će mu uzeti. Sebi, u svoj vlasništvi. I kad se to desilo, o rekoše, ovupravniće rekoše, oni ne zniči da im mi brat. Kaže, on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega, mi vidimo da si dobar čovjek. Kaže, on im je odgovorio, Bože sačuvaj reče, da uznemo nekog drugog do onoga u koga smo naš predmet našli, tada bismo zaista bili nepravedni. Vidimo ovaj primjer, je li, e, kuranski primjer, koji je u potpunosti, ja se slažem sa onim kuranskim ajetom, u Kur'anu nema kontradiktovnosti. U ovom slučaju, iako je primjer, kažem, jedan poseban, i uspane se nam kaže, to je bilo poznato i tada, ne možemo kazniti nekoga ko to nije učinio, to bi bila zaista nepravna i uporedimo ovaj primjer sa primjerom faraona. Faraona, kada su mu njegovi vraćari rekli da će se pojaviti djet, odnosno mladić, među izredočanima koja će dokreći njegov vlast. Saznali su preko svoj džina šeitana koji uhvate nešto od jeli, kadera. Znamo kako to rade. Na nebesima kradu i prisluškuju kada Allah prenosi odredbe melekima. I nešto ukradu i saznali su da će se roditi dječak koji će dokraći njegov vlast. I on sam je li, ustrašen, naređuje, izdaje naredbu da se pobiju sva muška djeca. Pogledajmo pravde i faranomske. se jedan, ali sve pobija. I to vidimo ovaj, da se bi danas dan ta faranomska nepravda se dešava u cijelom svijetu. Sad je aktualna Sirija prije bila u muslimanskom svijetu gdje kad hoće da kazne izbog jednog sve kržnjava i ubijaju i žene i djecu i nebine ljude i ruše i džanvije, i sve je to. su pravednici kao što je ovaj faraon ili Bešar El, Esed, El Esved. I što se desilo? Jeli, kaže, fara, faraon je naredio da se pobiju sva djeca koja se rode muška. Ubijeno je kržna desetine hiljana. Se Desetine hiljada djeci, ali Allah, kad nešto hoće, on to jeli, učini, Musan i Selam je spašen, baš ono djete koje je došlo da sruši njegu vlast, da njega porasi. I nije čudo jeli, što je to uradio faraon, on je za sebe govorio, ja sam vaš jedini i najveći gospodar. I mi u našem svakodnevnom životu imamo ljudi koji slijede Jusufov primjer pravednosti, pa traže odgovornost, recimo samo od onih koji su krivi na ljudima u odgovornim mjestima, preduzećima, direktori, poslovoči, školama, direktori, učitelji, efendije i tako dalje. Svi oni koji upravljaju ljudima koji su nadređeni ljudima moraju se držati ovog pravila. Evo došo do se druga što je tako bitno u kor naših predavanja, da budemo pravedni do ovog kuranskog pravila da da ga mi sprovodimo u, u našim životima svaku ne. I u kući našoj Dešava nam se. Recimo, najveći primjer, prvo na poslu. Desi se da, da, da radnici ne urade poslu kako treba, ne urade ga na vrijeme, dođe poslom i sve ih kazni. Od dvije ovaj, dnevnica ili dvije dnevnica, nisu krive. Krive je samo jedna dvojca. To nije pravda. Pravda je da, da se nađu krivci i da se oni kazne. Kada kad je posao pitan. Isto tako u školu učitelj, profesori, e, može jedno ili više ili dvoje, troje djece praviti problem, biti nemirno i neslušati i desi se često da učite dođe i sve kad. E sad ću nam dat i svima, hajte imam da podijeli jedinice, 20 jedinice. To je nepravda. I nisu svi kriv. Krivo je samo to troje djece, ili taj ta jedan dječak koji je napravio ili ovaj, problem ili koji pravi problem. Isto tako u kućinju. Čovjek dođe umoran, istrpljen i jedno djete napravi belaj u kućinu ili nije uradilo ono što treba, nije naučio suru koju mu je zadao. I dođe i onda zbog srđbe, prema tom djetetu kazni su djecu. Sve kazni i to nije pravilno. I ženu zajedno sa njima kazni. To nije pravilno. Znači nije u skladu s ovim koranskim majete. Zato treba paziti, to je poruka. Nije samo ovaj, potrebno da naučimo ovaj ajet i da nećemo tuđe grijaje nositi, nego šta je, kako se to implicira, odnosno odražava na naš život, u svakodnevnom životu. Isto tako u životu, kada neko učini, recimo u svakodnevnom životu učini neki prijestup, lično pojedinac, nemamo pravo da osuđujemo svi one koji su sa njim, njegovu društvu. i društvo. Ako on to samo činilo. Nemamo pravo i nije pravedno da sve osuđamo, kažemo, ono su isti, svi su, isti, su isti ono takvi. E to nije pravda. O da akutum fa'dilu, a kada govorite, pravedno govorite, budite pravedni. A e to je glavna poruka ovog ajeta. Znači ovdje pravi vjernik treba da bude potpuno svjestan i oprezan da ovo pravilo živi u svom životu i da ga, kažem, sprovodi u svakodnevnom životu da niko tuđe grijehe jeli, neće nositi i da ne treba ispaštati zbog njih. To je pravda i dobročinstvo na kojem je utemeljeno postajanje nebesa i zemlje. Na pravdi, na adlu, odnosno na istine, na istine pravde sunsko povezane je utemeljeno postajanje nebesa i zemlje. Zato kada se učini nepravda nekom je. Zariste, u zaristi jele od zasnosti kolika je ta nepravda nebesa se tresu. Nebesa se tresu zbog nepravde koja se čini koja se čini ludima. I onaj ko kome učinjena nepravda, ako mater bio griješnik, pa je nevjernik, ako pozoveju pomoć i nevjernici u osnovi vjeruju i nevjednici u osnovi vjeruju u neku moć, odnosno u stvoritelja I zato je oni zovu upomoć. Ako pozovu upomoć, ta doba nema zastora. Ide direktno Allah-u wa ta'a. Nema da se zaustavlja na nebesima. Jel? Meleke je čuju i odmah se odezivaju. Zato je nepravda je veoma <trije> riječka. Pogreš, postoji pogrešno razumijevanje ovoga pravila. Neki misle da je ono u kontradiktornosti sa činjenicom da je Allah Jelšanu u, u prošlosti čovečanstva kažnjavao, Narod u cijelosti, te i narod bude uništen. I dobro i loše. Ovo ova, ova činjenica, da Allah uništavao narode u cijelosti, nije u kontradiktornosti sa onim Ajetom, zato što su ti narodi uglavnom bili uništeni, jedni zbog toga što su bili direktni počinioci grijeha, kao što je širk, kao što je razvat, jer u unutuvom narodu kao što je zakidanje navagi i tako dalje, a drugi što su gledali ne mora izlo da se širi a ja ni ništa poduzimaju. I oni su sami sami karli. Zato što su svi, znači griješni na neki način, oni, oni što su to činili zbog toga što zbog svojih grijeha, a oni koji što gledali ni tome su prostavljali, nisu ulagali svoj trud da to poprave. Zato je bitno ta institucija al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ina u stvari najbitnijaj ovaj institucija u islamu Ne možemo posmatrati zlo pa makar riječima. Ako ne možemo ga ovaj uspriječiti zlo društvo, možemo riječima govoriti. I danas možemo riječima, halo, halo. Danas u ovim vremenima možemo riječima. Možemo ponekad i ovaj nećemo kao topotrebu sili, nego da da to uspriječimo svojom rukom, na ovaj na na znači, ne morate biti veća sila. Sila sila na kraju dolazi A ono najmanje što je bilo recimo vremenu komunizma, tada je to bio najveći vid imana, mada je to najslabiji vid imana, prezirati srcem. Tada su ljudi, uopmini, prezirali srcem, prezirali srcem, jeli, grije koji su vidjeli sad taj, jeli, fesad. Razmislimo o Allahovim Subhanova Ta'ala riječima, kojima kaže, فِتْنَةَ لَا تُسِي بَنَلَنِي نَبَلَمُ Minkum هَاسَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ رَيْكَابُ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i čuvajte se smutnije, fitne koja neće pogoditi samo one među vama koji čine grije, koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnja To jest pogodit će i drugine koji su dobri česti, Koji su dobri čestiti. Kažu mu fesiri. Kažna će pogoditi i nasilnike, nasilnice onih čini grije a i druge mimo njih, i to onda kaže kad se zulum nepravljan proširi, pa tu su različite vrste grija, i niko ih u tome i ne spriječava, i niko stanje nevijenja, ne, ne popravlja. Sve dok u jednom društvu ima ljudi, skupina i pojedinaca koji pozivaju dobro, ukazuju na zlo i osuđuju ga, pokušavaju ga spriječiti na one na načine koji su njima dostupni, i koji to srcem prezivu u tom društvu će biti hajk i napredak. I Allah to društvo neće kazniti. Neće kazniti kao jednu cilinu. Mi se prisjetimo uvijek prošlog rata i nekako razmišljamo da je ta rad zaista bio jedna kolektivna kazna. Kolektivna kazna gdje stan je došlo do te mjeri je da se zlo raširilo, grijesi, ljudi se ovaj, zaboravili vjeru, otišli od vjeri, a malo ko ljudi možemo kazati, Malo je bilo oni koji su pozivali dobro i koji su ukazivali na zlo i zamranjivali ga i suđivali. Značenje ovo kurlanskog ajta povišnjava i mnogi hadis poslanika ili sr. 8, ja navesti, navesti samo neke od njih. Tako gdježi imame Ahmed sa Hasan Senedom od Adija ibn Umeyra radijallahu ta'anhu, da je čuo poslanika ili sr. 8, kako kaže Allah neće kazniti sve ljude zbog jedne grupe. Svedok ne vide da se zlo pred njima čini, a oni kad da ga, ga spreče i to ne urade. Kaže ako tako učine, Allah će kazniti jedne drugije. To je laovo obećanje. Laovo obećanje. Tako isto je a devlanaa upitala poslanika ekselatulosallallahu <coughs> alajihi wasallam: "Vambu poslanici da zašto znači ćemo biti kažnjeni a među nama ima i dobrih, čestitih ljudi?" Kaže poslanici ekselatulosallallahu alajihi wasallam: no, "Naravno da, će, da ćemo biti kažnjeni kada se raši zlo. Kada se raširi zlo, a zlo će se raširiti kada oni čestiti Allahovi robovi, kada prestanu spriječavati, kada prestanu spriječavati širenje zla. Naravno u okvir svojih mogućnosti. E, ovim bi završio, a molim Allah na subhanahu wa ta'ala da nas povuči našo vjeri, da nam podari korisno znanje, da ove ovaj riječ koje smo čuli večeras, budu koristi nama uh -huh. i da Kur'an čitamo, da ga izučavamo i da ga prakticiramo, svom svakom